Yaa Eyyuha nës uttëquë rëbëkumul lëzhi khalqëkum min nafsë wahidë Wakhalqë minhë zëوجëha Obethë minhëma rëjjalën këthërën wë nisëa Wattëquë allëha lëzhi tësëalë nëbhië walë arhëm Innë allëha kanë alëykum rëqibë Yaa Eyyuha allëzhinë amënë uttëquë allëha Wakonu qawla sëdida Yuslëh lëkumë aëjmë lëkumë Wëyaghfir lëkumë dhënubë kumë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 argumentimit. E shoh të domosdoshme që ju uisha dhënë fjalën e parë dhe e dyta, është një çështje shumë e rëndësishme që të ndjiftë. Dhe normalisht është davonuar është për këtë arsye e pastra arsye që më fal për të sot. Edhe un fatikisht më pëlqen siç e më bën zakonjë ta bëjmë çështjen tonë, do të mësimin ton në një far bash bisedimi, pyetje, për përgjigje të shoh të mëndë përqendrimin tuaj, edhe që të ta kuptojmë më mirë inshallah. Allah subhanahu wa taala ezbi te Kur'anin zbriti Kur'anin që ne ta kuptojmë atë dhe ta zbatojmë. Gjithashtu edhe dërgoi profetin sallallahu alaihi wasallam që ne të zbatojmë urdhrat e tij. Dhe Allah subhanahu wa taala ka qitur librin e vet el Kitabul Mubin, libri i qartë. Dhe për qartë në përdresë si i qartë, do të thonë argumentet e tij janë të qarta. Mirpo çfarë ndodh? Në disa raste njerëzit përplasen në mendimet e tyre, duke argumentuar çdo njëri për ty me disa lloj argumentesh dhe kjo në pamjen e parë krijon një lloj përplasjeje që njeriu duket sikur argumentet e Kuranit kanë përplasje në vetvete. Mirpo Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kuran dhe ka thënë: "Melo kan min indi ghayri llayl wajdu fi ikhtilafin katira." Po ti ishte për dikujt tjetër për të thënë se Allahu dëgjen të shumë kontradiktata. Gjigi tregon që Kurani s'ka kontradikta. Atëherë si shpjegohet fakti që gjen dy palë njerëzish, të cilët të dy e palë të marrin argumenta nga Kurani dhe Suneti, edhe ata nuk vien dakord me njëri tjetrin në një çështje të caktuar. Këtë çështje na ka shëruar Allahu subhanuhu teala shumë qartë në jetën eosur se Al Imran, të cilin ne lexuam në namazin Edhe kjo e akşamit. Edhe ky është një jetë tek i cili unë dëshoj që ne të qëndrojmë pak, ta meditojmë atë, ta kuptojmë atë dhe të përpijemi njerin bretim mësimet në nevojshmë që ne nevoitë ne si muslimanë. Dhe ky ajet është fjala e Allahu subhanuhu teala, huwa alladhi anzala alayka alkitabe minhu ayatu muhkamatun hunna umul kitab. Thot Allahu është ai i cili ta zbriti ty librin, prej tij ka ajete muhkemat. Do ta shpjegoj çfarë do të thonë muhkemat. Prej këta ajete muhkemat, ato janë thelbi i librit. Ato janë thelbi i librit. Mu'aharu mutashabihat, të tëra thot janë ajete mutashabihat, do t'ju shpjegoj se çfarë thot mutashabihat. Pasi thot Allahu subhanehu ve teala: "Fem ledine fi qulubihim zayun, fa yettebi'un ma tashabaha minhu bi tiraa' al-fitnati wa bi tira' ta'wili." Ato cilët kanë devijim në zemrat e tyre, ndjekin ato ajete të cilët janë mutashabihe, për të shpjeguar, domethënë ato gjë që dëshirojnë ta ndojnë në formën e dur, por duke devijuar dhe për të bërë fitnë. Kështu thot Allahu subhanehu ve teala. Wa ma ya'lamu tawīna illallāh, por shpjegimin e tyre të vërtetë nuk e di askush tjetër veç Allahut, dhe këtë ndalon ai vetë. Pastaj thot: "Wa rāsuhun fī nimmi yaqūlūna āmannā bihi kullun min 'indi rabbinā." Ndërsa ata që janë të fortë në dije, të patundurit në dije, hundje tarëm dhënë, thonë të gjitha për Zotin ton, edhe nuk e përkujtojnë gjë vetëm se njerëzo logjikshëm. Përse do ndje tarë të gjitha për Zotin ton? Sepse në, në pamjen e parë këto lë dy argumente, ato që janë muhkemade, ato që mund të shabihat duken sikur janë në jetë që përplasën me njëra tjetrën, pamjen e parë. Por ato në të vërtet nuk kanë përplasje. Nuk kanë asnjë në përplasje. Përplasja që ndron në, në, në logjikën njerëzore, edhe shpjegimin e tyre të vërtetë të, vërtet të këtyre jetë kush e di? E di vetëm Allahu. Një dhe në një lexim tjetër, ose do të thonë ka dy forma ndalimi të njëjtit leksim i Kur'anit thuhet O ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu wal rasikhuna fi al ilm nuk e di shpjegimin e tyre vetëm se Allahu dhe njerëzit e ditur kurse qendrimi i jetës më përpara që thamë që, tham që kuptimi është nuk e di kuptimin e tyre vetëm se Allahu ndërsa njerëzit e ditur thonë e kuptoi dallimin dhe janë dy dy do të thonë se thotë Allahu subhanahu wa ta'ala kur thotë wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah fondalove إِلَّ këtu kuptimi është Që askush nuk e di kuptimin e këtyre ajeteve që thonut te shahbiat përveç Allahut, ndërsa dietarët thonë më brapa. Kurse ne sot do vazhdojmë të themi Oma ya an mutawiluhu inna Allahu warrasikhuna fi ilm, kuptimi është nuk e di askush kuptimin e këtyre përveç Allahut dhe dietarëve. Dietarëve. Ata këto dy qëndrime janë transmetuar nga dietarët nga selefët e tyre nga sahabët e më në bashët e tjerë, do të dy janë sakta. Dhe çdo njeri për ty ka një kuptim të veçantë. Kuptimi i parë se është i nuk e di kuptimin e tyre askush përveç Allahut, domunërealitetin e tyre. Për shembull, kush e di se si është dora e Allahut, e di njëri? Nuk e di njëri. Kush e di se është fytyra e Allahut? Nuk e di njëri. Realiteti i kësaj e këtij kuptimit të fytyrës Allahut, realiteti, më them, jo kuptimi gjuhësor. Kuptimi gjuhësor ne dimë çfarë do të thotë fytyrë. Po kuptimi i vërtetë të fytyrës Allahut nuk e di njëri derisa ta shohëm besimtarët në xhenet. Këtë e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa në shpjegimit dhe që gëndon djetarëta jetit, që e di vetëm Allah dhe djetarët, kuptimi është, kuptimi në këtyre jetit që mu të shabihe, e di në djetarët. Atëherë e pyte këtu është gjithë më të shabi dhe gjithë më të muhkeme. Fjallë muhkeme, në gjurë në rave vje në fjalla i hikam. Ahkeme shëj dhe thotë të bëshë të preqize, të sakt, pa pasur në të luhatje, dhe vijime tështë. Upton kuptimi gjuhësor i fjalës muhkem kur smu muhkem kur të njëjë muhkem do të thotë që ky a jetë përmban vetëm një kuptim nuk përmban asnjë kuptim tjetër prandaj kur thuat la ilaha illa allah askush nuk e meriton adhurimin veç Allahut nuk përmban kjo fjala la ilaha illa allah asnjë lloj kuptimi tjetër nuk mund të kuptonë njeri përse vetëm se këtë lloj kuptimi që tham atë që quhet muhkeme kanë disa lloje jetësh të cilat që mutashabi dhe është kundër të verses muhkeme. Thot Allah ka, domethën, ka disa ajete që janë muhkeme dhe kto është thelbi i librit. Dhe ka disa ajete që janë mutashabihe dhe mutashabi ku shquhen. Fjala mutashabi jönorabe bina fel tashabaha dhe shabah jönorabe do thotë ngjashmëri. Tashabuh do thotë të ngjaret thot të ketë ngjashmëri me njëra tjetrën. Dhe kuptimi këtu është që njëjet kuranor përmban më shumë se si një kuptim ose disa njerëz mund të kuptojnë përtej më, më, më shumë se si i kuptojnë. Disa njerëz, jo si për të gjithë, mund të kuptojnë bretin e shumësin e kuptimit. Tash i përse i përket ato jetave, kush janë mutashabi dhe kush janë muhkeme? Kush ka, kush janë ato jetë që përmban një kuptim? Kush janë ato jetë që përmban më shumë si kuptim? Jo të gjithë njerëz bindën dakord me këtë ligjë. Por disa njerëz, disa jetë janë shumë të qarta, për disa të tjerë këto ato jetë nuk janë shumë të qarta. Por kush janë këta njerëz të cilët kanë probleme në në shpikjen e këtyre jetave? Sheikhul Semtinie kur ka folur për këtë çështje ka treguar se njerëzit ndahen tre lloje mëjmëul fe taawa do ne beteka tregu qe njerëz ndahen tre lloje në librin den taru ulakliu an-naql ka thënë njerëz ndahen në tre lloje lloji i parë dhe lloji i tretë janë ata njerëz që nuk kanë probleme te kahetet kuarnore dhe as hadithe pojo sallam lloji i par janë dietarët dhe lloji i dytë janë njerëz të thjesht që janë shumica këta dy grupet nuk kanë probleme te kahetet kuarnore sepse dietarët e njohin kuptimin e vërtet ta jetave dhe ta tyre që duket se si u kanë më shumë se një kuptim Pandalla nuk gojën to. Lloji i dytë i njerëzve thjesht, ata marrin pamjen e jashtë me tëa jetës, edhe pamjen e jashtë me nuk ka probleme, sepse allo i madhëruar ka treguar argumentet në formë të qartë, në pamjen e tyre të, të, të jashtë siç dukën pamën e parë dhe nuk ka probleme. Atë kujtë ndonë problemi, problemi këtyra jetëve të cilë më bëj më shumë se si kuptim ekziston te një lloj grupi njerëzish, të cilët nuk janë në gradë në dietarëve, dhe as në gradë njerëzve të thjesht, por janë një gradë mesatare, të cilët kanë filluar marrën pak diete Kam pak, kam pak zgjuar si më shumë se njerëzit e thjeshtë, edhe por nuk kanë rritë nga ndjehetarëve dhe këta zakonisht në ato cilë kanë probleme në toa jetë të të cilët quhen mutashabiha. Kjo do të thotë është thelbi i çështjes. Domethën kemi disa yete që janë të qarta, kemi disa yete që përmbajmë më shumë se një kuptim, edhe fakti që një disa yete përmbajmë më shumë se një kuptim, kjo ka të bëjë me këtë lloj grupi njerëzish. Edhe shembulli i këtyre është, ka treguar shembullin e një, shembulli si i këtyre njerëzve është, thotë si shembulli i Po mosse pse për disa themi që Allahu i mëdhur ka, ka zbrit Kur'anin të qartë, atëherë pse diel kanë një disa jetë që janë pa qarta? Pra edhe tregon se shembulli i tyre, si shembulli i një pushum bukëzës, bukëzës, po ta ha njëri bëndëm, bë, bë, bë, bë, bën dëm, mir. bën mirë. Bën mirë, bashkë spirtin e gjallë. Mirë po haji paqis njerëzish, të cilëve u bën dëm këtu sepse ata kanë probleme në trupin e tyre. U bën dëm kë jo bukëzës, apo jo? Nash mund t'i themi që Bukëzesa është e keqe sepse u bë ndonjë paketë njerëzish? Nuk nuk më nënore, s'mund themi. Ai është problemi i dy sepse ata kanë një lësimunë që Bukëzesa ndonjëherë dëmton. Po kjo është një paketë shumë e madhe. Kështu dhe ai et kornore ka treguar me të mia që janë një numër i jetësh për një paketë që s'janë në gradën e njerëzve të thjeshtë. Dhe, thjesht. dhe as në gradën e dietarëve, ato krijojnë probleme, krijojnë probleme edhe shfaqen ato që quhet që më shumë se një kuptim. Edhe atë fillon të përdor një u argumentin, jo për jo për atë A do të sinë gazmitur Allahu por për diçka tjetër. Edhe çan do të tashi, atë ndotin për plasën dhe me argumenteve. Nuk e di jam kuptuotë ndërsë apo jo. Ku fillon për plasën dhe me argumenteve? Sepse ajeti që është i qartë tregon në formë të qartë për shembull që këtë çështë nuk lejohet. Kurse për një ajet tjetër ti mund të kuptosh për ti ç'kë lejohet. Meqart mund të kuptosh, po them, kimë me, me vëmendje mund të kuptosh, por pami tash nuk nuk nuk tregon atë gjë. Për shembull, do t'rroj një shembull që ta kuptoj më qartë. Allahuma i madhëruar ka të rëguar në surën në, në Nahël, që njërëzit marrin prej omin thëmëratin në khili të të khidhu në minhu seker o rizkan hasena. Tho dhe pre fryteve të palmave ju merë një seker, seker do të dehje, do dhe mëndë dishka që të deh, do mëndë pije, edhe risk të mirë, dehje është dishka, risk të mirë është dishka. Tahi, mbarëpara duket se si këtu lejohet. Allahu ka treguar që ju e merrni, por nuk tregon që e lejon do vërtet. Dhe pse disa dietatar kanë treguar që ka qenë kjo ka qenë gratë e para ndalimit të alkoolit, dhe vëllai ka qenë halal dhe ka qenë halal në aspektin që s'kish zbritur urdh për Allahu për të ndaluar. Por nuk tregohet në asnjë si et kurrë që alkooli është halal. Me rregull lezer, kjo është e para. Dytë, ejeti që është i qartë që Allahu ka ndaluar të pijet alkooli. Qi thotë fehel an to muntahun qoftë nëmë xhëmriu dhe mësëu dhe insabëu dhe izlamu dhe rijsu nënëmë shajtan ka treguar alkooli bigjozi me radh janë pista për punën e shajtanit a do të largoni prej tyre në pamje parë do të duken sigurisht kontradiktore por të shënojën sën sën kontradiktore fare nuk kanë kontradiktore për dy grupe njerëzish për njerëz të thjeshtë nuk kanë kontradiktore edhe për dietarëve kanë kontradiktore kanë kontradiktore për një pjesë njerëzve të cilët nuk kanë as të dietarët as poshtë të njerëzve të thjeshtë Ktu fillon problemi pasi për plasën me ato argumente. Thotë kjo lejohet, siç siç ka bërë për shon një person që quhet që Kudame tip në Madhuan. Kudame tip në Madhuan e morën sahabët dhe çuan te komeri se kishte pirë alkol. Kishte pirë alkol. I thao me pse pive? Fa ka thënë Allahu më dhëruar në Kur'an, "Nisa al-ladhina amanu wa amilus salihate junahu fima ta'imu. Idha mattaqaw amanu wa amilus salihate thumma ittaqaw ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Thotë nuk ka junaf por ata cilët kanë besuar dhe janë treguar të devotshëm për atë që kanë ngrënë, në sa ata kanë besuar dhe tregon të devotshëm deri në fund të jetës. Kështu që Zoti ku dami tha Omerit, përdesë Allahu, thonë në Këqjynaf për atë që kanë ngrënë, ata që tregon devotshëm, kjo tregoj gjus ka gjyna, përdesë Allahu mi devotshën që ta piell alkolën. Edhe i tha Omerit, po qeset ti do ishe devotshëm, do ta lihe alkolën sepse devotshmëria do thotë dëgon me haramat. Dhe e shpjegoi Omerit këtë, këtë ligj. Pastaj i tha, a vazdon në komentuar që është halal? I tha i jo i tha po të vazhdoj të thoj që është akoma halal, do të thije kokën i ta. Omer ibn Abdullah. Edhe atë ran dakord gjithë sahabët të diskuton me Omer ran dakord që nëse ai thotë alkooli është halal, mbasi një argumenti, ai dënë feja. Edhe dhe nëse ai vazdon, do të thonë ai thotë që alkooli është haram, atëherë ai do të ndonëshkohet për pirjen alkool që ka bër. Me çfarë argumenti më, më mori? E mori s'argument një pamje të jashtë që që ai të duket sikur, duket sikur argument mund argumentosh me atë për atë që don të ai. Po argumentes ajetës ka lidhë fare me argumentin që argumentimin që përdori ai. Thotë, nëse ata hanë, thotë nuk ka gjynah, nëse nëse treqon devotshëm për atë që hanë. Nëse treqon devotshëm, nuk ka gjynah për atë që hanë. I bi atë që deo të hash me shëndër dhe të hash të, të hash të, por nuk është kështu, sepse devotshmëria në vetvete do të thotë largon në haramat. Meqart, kurse ajetën në vetvete flet për diçka tjetër, kret diçka tjetër. Flet për ato personat të cilët të kanë pasur alkolin përpara, zbrizën dalesa bazes të biznesa. Atëherë, a jetë të them ndar dy lloje, muhkem dhe, Muh dhe mutashabihe. Ato që përmban vetëm një kuptim dhe ato që njerëzit mund të kuptojnë për për tyre më shumë se një kuptim, por jo të gjithë, një grup njerëz i tregun kush janë ata. Edhe këtu fillon gjithë problemi vëllëzor me çështjen e argumentimit. Dhe ky është problemi i madh. Për këtë arsye, atëherë, kush është detyra e muslimanit kundrejt argumenteve të Kuranit dhe të Sunetës? Detyra e tij është, duko bazur edhe të kjojit që përmëndën më sipër, është jit, bazo, kajit, qal, muh, kama, jit, që jitë bazur edhe të kjojit që al muh këmah të jitë që përmëndën pëtëm i kuptim për shëmëll, nësa Allah i Madhuru ka të reguaj që alkohol e shë haram më shkoj të argumentojnë si më ajitin që përmëndën më sipër por të argumentojnë më argumentojnë në i qarë që thotë Allah o ka thënë alkohol e shë haram nëse vjen qështja Alejot tonë diçë person për të bërë gjunafe, mos shkohs argumentohesh që profeti Sallallahu alejhi dhe sellem ka bërë marrveshje me mosbesimtarët, duke mos ditur se çfarë do marrveshje ka bërë për izolimin e ta, çfarë kush i ka vënë. Por shko argumentohu me et që ka thënë Allah i mëdhuruar, bashkunonin në të mirës devotshmëri dhe mos goshfunonin në gjunafe armiqësi, sepse ky është et i çortfarë që nuk ka lënë se për shfigur. Edhe kështu me radhë, edhe shumë e shumë, shumë shembuj të tillë. Po shikosh Ajo që thollon e sunetit nga grupe të humura, kjo ka qenë, sepse grupet e humura merrin si argumente ajetet ose hadithe, të cilat mund kuptohesh për të përtyhen më shumë se si një kuptim. Kurse el-suneti hezi me argumente të qarta, kurse argumentet që mkan më shumë se si një kuptim ato në të vërtetë kanë një kuptim të vërtetë, e kanë një kuptim të vërtetë, jo se nuk e kanë. Por problemi është njerëz nuk arrin të kuptojnë djishtas kuptimin e vërtetë. Sa rinë të kuptojnë të gjithë? Për këtë arsye, heq me gjëra të qarta dhe lërgona gjëra të paqarta. Unë do të cil një shembullën Allahut për të shpjeguar të çështi më mirë, që të thej sa më qartë, vetëm sepse do ta plotësoj një detyrë, pastaj do të rregoj shembull, një shembull që është me të vërtetë shembull shumë i fuqishëm për ta vendosur praktikën që po themi. Ë, detyra e muslimanit është që ai kur ai gjindet përpara dy argumenteve, një që është muhkem, që më vonë më i kuptim dhe një tjetër që është mutashab, më vonë më shumë se i kuptim, atëherë duhet që ai Ta shpigoje e jetën që ka më shumë se si një kuptim me anë të një jetë që ka vetëm një kuptim. Ose thukurt më qartë themi, duhet ecim me argumente të qarta në fe. Prandaj edhe profeti sallallahu selam ka thënë, laqad taraktu kuma lel baydha, ju kam në juv si në rrugë të qartë, të bardhë. Nata e saj si dita e saj, nuk u mbet për saj vetëm sa e gjësh i humbur. Atë përderisa proficiu sallallahu selam na ka lënë në një rrugë të qartë, të bardhë që në natën duket sikur më çn ditë. Ather duhet që ne të kuptojmë për kësaj gjë që argumentet vetare, të cilën ne duhet të përdorim, pentan për duhet të tinë shumë të qarta, se përndryshe, përndryshe, Allahu na ruajt, Allahu na ruajt prej humbjes. Mosi sigurove të sën në çdo l moment që të humbësh, nëse ti domethën devijon nga argumentet e qarta dhe shkon te argumentet e fshta, të seriojmë më shumë se një kuptim, edhe përdor ato për të që do të duke harruar dhe duke i mënjen argumentet e qartë të në fe. Sepse Kurani nuk ka zbritur për ta përplasur ne me njëri tjetrin, prandaj edhe profetosin kur ka parë një sahabë duke diskutuar në lidhje me disa dite të Kuranor që flisin për kaderin, doli Mërzitu dhe i mbi në i nxehur dhe u tha, "A për këtë ka zbritur Kurani ta përplasni atë me njëri tjetrin? Ti përplasni atë me njëri tjetrin? Për këtë ka zbritur apo për ktem dërguar uon tek ju?" Prandaj kjo vëndërzë është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë një që Kurani ka zbritur dhe është një kompakt i gjithë. Për këtë arsye nuk lejohet ne të përplasim argumente me njëri tjetrin. Se vë kavajtë provës së ran ka bërë një marrëveshje me mosbesimtarë më dhe këtë tregon që lejohet bashkëpunosh me njerëz me mosbesimtarë ose qoftë me besimtarë në gjë gjën haram, nikoj që Allahu ka dhënë Kur'ani mos bashkëpunon me ta në gjë gjën haram. Dhe përderisa Allahu Subhanallahu Teala ka lënë një rrugë të qartë atë nuk lejohet që fen Allahut, sidomos në çështjet si bazë të fesë, mos ketë një rrugë të qartë në lidhje me çështjet fetare. Shembulli më i qartë që dashet u tregoj të të Vlezër është shembulli i jetës së Jusufit alayhis salam, të cilin domthonë kanë keq përdorur domthonë shumë njerëz Duke e marrë këtë argument për çështën që ju dini shumë mirë, çështën e zgjedhjeve, historinë në s e Yusufit alayhis salam, edhe unë do të tregoj juve tash një lidhje me disa gjëra lidhë me historinë e Yusufit alayhis salam, do ta nxjerr përgjimin prej gojës tuaj. Siç dihet, Allahu i madhëruar i ka dërguar profetët çdo njëri për tyr për, për, për është, laut, laut, dhe, një qëllim, për një qëllim të lartë, dhe ky qëllim është ti ftojnë njerëzën fen Allahut, ti ftohet tani në njësimin e Allahut subhanuhu teala. Edhe ti largoj ata nga shirku. Dhe çdo popull i vet ka pasur një lloj natyre shirku, disa ka pas tjetër. Po që i kosh për shumë, shumë profetë, Nuhun a.s., Hudin a.s., Salihun a.s., Lutin a.s., gjithë tha i thoshin popullit vetë, O popullim, a dhuroni Allah, nuk keni ju ilah tjetër përveçti. Që i thotë, nuk keni ilah, në që dhe më të një ilah, dhe zërë, po pësën ju në që dhe më të një ilah, a shë i qartë, po jo, ilah, nuk keni ju ilah tjetër përveçti. Edhe shtui Ibrahim alayhis salam, të njëjtin gjë ka thënë populli i vet. Edhe profeti Sallallahu alayhi wasallam, të njëjtin gjë ka thënë populli i vet. Çfarë kishin tek ata popullit? Po sikosh te populli Nuh alayhis salam, ose te te populli Ibrahim alayhis salam. Allahu na ka treguar në Kur'an në shumë ajete që ata adhuronin, çfarë adhuronin? Statujat. A e dini soni Ibrahim alayhis salam që vati te statujat? Po emrat e statujave që adhuronin popullin Nuhut i dinin gjithë o dhe usuao yugho dhe yugho yusra ne ne usra pes statuajë dhe populli nohut dhe to, to statuajë kaluan dhe te populli i i dhe mend te populli te kureshit te populli qe shkoi per hidhosen dhe i perfituara ata dhe, dhe te popullit te tjerë domethën shirku qe ekziston te kta te kta popull c'a lloj ishe shirku ky ishe shirku i statujave tash un do bëj një pyetje sepse dua qe to ofroj çështën domosalla sa lloj esh shirku as nje lloj apo esh moshum se nje lloj ka disa lloje ose shumë lloje. Atëherë, a është kusht që një popull të gjithë llojet e shirkut nuk është kusht. Një popull mund të gjithë një lloj shirku, seksë një lloj tjetër. Një popull që gjithë një lloj shirku, seksë një lloj tjetër. Një popull mund të s'të gjithë llojet e shirkut. Një popull mund të gjithë 5 lloje shirku, një popull mund të gjithë 2 lloje shirku. Tashmë do të bëj pyetjen e njëu dhe kjo është pyetje kritike që duhet të bëjmë për yush. Cili është lloji i shirkut që ka ekzistuar në Egjipt në kohën kur ka qenë Yusufi alayhis salam më jep. Babai po, të pyetës se duhet më të ju të mëndoni pak për këtë çështje. Uton se valla kish shumë rëndësishmëri, mund të ha por gjën shumë shpejt. Kupton? Përgjigje ka shumë ngajshme. Por dua që ju të vinit mëndoni pak. Cili është lloji shirku? Edhe më jepni përgjigje, vetëm se mos harroj diçka që kush e përgjigjet do të them si argument. Se nuk ka kështu përgjigjen ajër. Kush është lloji shirku që ka bërë popullin popull i Jusufit në Egjiptin e lashtë? A dheojë që Nuzuvi Alayhiselam që u b i pari i vendit. Cik ka qellëshiqut? Në një kohë qellëshiqut një disa lloj është shirku në adhurim, me kuptimin e adhurim që ti bësh sjesh dhe ruku lutje, është shirku në rububie, duke menduar se të bëndem me dobi. Është shirku në bindje, është shirku në dashuri, e ka shumë lloj shirku. Po vlezë un, un e kam e kam lexuar historinë e Sufi Alayhiselam në disa në disa vende, në disa, domethënë, libra. E kam diskutuar gjëra gjatë edhe surr Yusuf. Dhe po ta vini rre, Allahu i Madhhor nuk ka përmendur Satujën fare në histori, në historinë historinë e Yusufit. Nuk ka përmendur Satujën që t'rregoj që populli populli i Egjiptit kur ka vajë diskutuvë dhondës Satujat. Nuk tregon në Kur'an dha, Sunet që populli populli i Yusufut alay salam ka pasur dhur Satujat. Nuk tregon që ka pasur dhur Satujat. A te kush që i shërbyi tyre? Të Po lu kuptuan kushojë thelbi Dawud i si Sufi, kem po të kuptuar çfarë tonë bashkë po flasim. Domethënë, Sallallahu alejhi salam, problemi i tyre nuk qen të të të kësuk, por, por, ka qenë tek satujat. Problemi i tyre ka qenë sepse ata u bindeshin të parëve të tyre në çdo gjë. Sigurisht me qenë të parët të tyre zotra. Përrheqë të ka qyetur Allahu ta zotra. Sikurse i ka qyetur Allahu subhanuhu te ala, të parët të xhifut dhe krishterëve, çe ka qyjt. Çe ka qyjt. Zotra. Ata kishin arbab, tashin fare arbab nuk ka më shumëën katër herë nëse. Tel arbab, kuaj përmendëm katër herë. Vetëm ju lutem përqendroni se valla është një dhësh shumë fuqishme, vetëm do pak përqendrim. Katër herë përmend Tel arbab. Një herësh në emër të Jusuf. Edhe tre herë përmendur, dy herë përmendurën Limran, dhe një herë në tope. Nësuar Limran dy herë përmendur dhe ka pasur për qëllim Allahu i madhur ka folur për krishterët. Edhe në tope për krishterët. I ka gjuajtur Allahu Subhanu Teala dietat që fut dhe murgjit krishterë zotra. Pse ka gjuajtur zotra? Sepse ata ku banin haramin Allahu, Allahu haram ndikëzë tyre. Fot Allahu i madhëruar mësuan mësuan al-iman. Qul li ehelul kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in baina na wa baina kum alla na'bud illa Allah wa la nusyrike bi shay'in wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah. Fot o ju ndikëzë librit. E jeni te një fjalë për bashkët, që të mos adhurojmë askën tjetër veç Allahut. 1. Mos bëjmë aty shok. 2 dhe mos e marr mirë titullin e njëri-tjetrit në Zotra, që jo nuk thotë idhuj, por thotë arbab, por thotë alihe, të marr mirë titullin alihe, ta dhuroj për Allahu, por thotë Zotra. Në ayat më poshtë thotë: "Wa la yumurukum an ta'khudhu al-mala'ikata wan-nabiyyeena arbaba". Por nuk e urdhon profeti që ju të merrni melajket dhe profetët Zotra. Në surën Toba thotë: "Ta'khudhu ahbarum ar-ruhbanum arbaban min dunillahi". Ataj bën thotë mujë natyrë edhe dietaret e xifutëve zotrave çallahu. E thot Adibn Hatim profetit sallallahu alajhi wasallam, u drekyor Allahu se po më zotrat ata. Si kuptonë se më zotrat diu? I tha profetit sallallahu alajhi wasallam, a nuk u bën haramin hallall dhe hallallin haram dhe ju e konsideroni till? Tha po, e po ky është adhurimi që keni bërë atë juve. Ju i keni konsideruar zotra, i tha profetit sallallahu alajhi wasallam sepse ju panoni ligjvënën e tyre për veçëmall godhuruar. Kjo është ta quhesh ti që zot. Rabb A e kuptuat vlezër? Tashi tre herë Allahu më dhurou këtë fjaleën erbab, e ka përmendur për krishterët që çifutët, ka të cilët i kanë bërë të padrejtë Zotrave duke u bindur atyre në atë që kanë dalur Allahu. Dhe herën e katërt e ka përmendur Yusuf për treguar që një djeli i lëshirku që ka ekzistuar të çifutë krishterë ka gjestuar në kohën e Yusufit alayhis salam. A e kuptuat? Një djeli i lëshirku që ekzistuar. Mundu do të tregoj tashi kush ka qenë qëllimi Davi sy Yusuf alayhis salam. Yusuf alayhis salam u thot atyre shoku nën burgut, të gjithë të Zotra çprëndarsh më mirë apo vetëm Allahu në cilën është shtruar çdo si gjëje. Kush më mirë? Edhe ka qejtu ta Zotra, sikur sa Allahu ka qejtur Çifut dhe Krishterët Zotra, të cilët vendosin ligje. Dhe ka shpjeguar vetë themi që fjalë e Zotrave këtu është sakt, sepse ata vendosin ligje për një gjuhë Zotra. E kuptuatë vëllezër? Këtu është e njëjtë çështja e Allahut, domthonë ka treguar këtu domën që Jusuif alayhis salam kundëston ata zotra të cilët i kanë nështruar njerëzit, prandaj ka thonë apo Allahun, kush më mirë? Ndjekim të zotat shumë apo Allahun që nënshtruj çdo gjëje, i cili në të vërtetë vetëm ai nështrohet njerëzit dhe krijesat, kurse këta s'kanë dorë gjë fare, s'kanë doras, as dekën të, as do binas dëmëntant. Bin, Nuk kanë dorë, apo kanë vëkave të Allahut më thuaj. Atëherë, kujt do të nështrohesh? Kujt do të nështrohesh? O Allahu subhanahu wa taala. Atëherë, Qëllimi Davi se sufi sallallahu alaihi salam ka thënë që të tregojnë të njerëzve që adhurimi takova të, të Allahut Po adhurimi, fjallat adhurimi, fjallat adhurimi, fjallit gjerë. Që përfshinë adhurimi në allahot në bindën dhe ti, adhurimi në allahot në seshde, adhurimi në allahot duke i bërë lutja ti, adhurimi në allahot duke pasë frikët të, dhe duke në dikurur dhe ti, do në dhe në dhe në bindën dhe më thëmë. Sikur se shirkur të disa lojë, shirkë në seshde, shirkë në bindje, shirkë në allahot tjera, këshu dhe adhurimi, parën e Fot in el hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah jukimi te qumetullah ka urdhruar te mos adhurojne askon tjetër për ashtin. Edha adhurimi te Allah rasti esh se domodin qe ti neshtorin vetem urdhave te Allahu subhaneh te ala. Se kyesh adhurimi ne vërtet. Adhurimi toqtim digjer nuk do te vësh sesh dhe ruku. Atëher pyetja esh ku ta kuptojm denjer. Kush ka qen qellimi dawi e sufijes alay salam? Ne çfar lëshiru ka luftori e sufijes alay salam? Atëher pyetet den dashit po kalojte pika tjeter. Gjithë qellimi i sufijes Dausti ka qenë gjithë tu tregojnë njerëzve që gjykimi takova te Allahu. Apo jo. Ai ka thënë vetën nëjedinë nëjedinë mbiperme. Inal hukmu illa lillah. Tashti pyetja që del vetut tashi domthonjë Yusufu alayhis salam u dha të tyre gjykimi takova te Allahu subhanahu teala dhe ky ka qenë thelbi i Dausti. Tashi pyetja është, a ja arriti Yusufu alayhis salam çilllimin e të Dausit apo s'e arriti? Qillimi i Dausit ishte që të ngrijnte gjykimin që takova te Allahu subhanahu teala sepse Allah ka treguar që vetë Yusufu alayhis salam ka thënë inal hukmu illa lillah dhe qorton ato atë të cilët ato cilë ka marrë Tirit Zotra. E dyta, ndaj që vin në fund fare të surës Yusuf, posuës Yusuf, Allah ka thënë ka thonë s'anata hatta idh staya ar-rusul. Wo dhonë anhum qad kudhbu ja'a an-nasr la. Ka treguar një jetë përgjithësim që përfshijnë historinë e Yusufit dhe historitë e tjera. Thot derisa ather, kur profetët tahumi shpresën, tahumi shpresën për kujt? Për njerëz, do mendojnë se njerëzit si përgjigjen atëra dhe i përgjigjesh truën. Atëherë vin atë ndihmajoht. E ka treguar Allah këtë jetë përgjithshëm për treguar që dhe Yusufi kështu ishte. Dhe kështu ka përqendruar me gjithë. Këtë këtër, dersa ku të gjithë. Këtëherë, derisa kur ata ta humbin, shpesë do mendojnë, si mendojnë se një s'kam për t'i besuar, ka për t'i burimishtuar, ata vërtet që ata sjellin, atëherë do të vjen ndihmajoht. Dhe kështu Yusufi nden në 70-të burg, mendon se ai u harrua, derisa desha Allah i mëdhurit solli atë dhe e bëri triumfues. Pse Allah dha pushtetin e Yusufit atëherë? Pse dha pushtetin? Ja dha pushtetin për të nxjerrë në paqë gjykimin takova të mollaut, atë fjalcë ai e tregon të në burg. Ai fton njerëzit dom të gjejë Yusufun alay salam. Më fton këto njerëzit. Ju fton njerëzit u thoshte gjykimin takova të mollaut. Atëra Allahu si ç problem sepse ai bëri durim dhe u trrugoi devolshëm. Një ja adhuroj thellëmin e mirë dhe ja dha pushtetin e tij që gjykon në emër të Allahut. Ka rabbi ati rabbi qad ataitani min al mulk. O Zotim ka dhëm u mbretërinte odan 1 e 2, po sikur çka kanë thënë dijetarët e sihit, nuk ka marrëndë të libri, dijetarët e sihit thon bredi dha gjithë pushtetin e Jusufit alayhis salam. Dhe treguohet në këtë dhrudhë për seleve që Jusufi alayhis salam, bredi i ta Jusufit, un më ka, rikë, Mujahidi, Mujahidi Mujabr, ka të të më tepër se vetëm karrike dha ashi tjetër. Mujahidi, Mujahid ibn Jabr ka treguar një princos dinabazit që bredi vetë do po të bëj musliman. Bredi vetë do po të bëj musliman pse treguam gjithë gjithë historitë dëshinë për treguar vetëm që Sulajmani (s.u.l) nuk ka përlshime fe dhe ç'dot kush duron të tregojë devotshm i nu me të që të pësbir kush tregojë devotshm dhe duron ç'dot ky është problemi ti domethën kush tregojë devotshm dhe duron ç'ka problemi ka që Allahu ja jep atij qëllimin që ka dashur ndavon e tij domethën qëllimi domethën kush është është qëllimi Davut (s.a.w) kush ka qenë qëllimi Davut (s.a.w) kush ka qenë profet (s.a.w) që delegoi njerëz nga adhurojës të tuajve apo ja Çfarë bëri Futfar pasa kur hyn me? Çfarë bëri? I theu sotujat? Mreqo? Yusufi nisi, ndonjë ashtu. Qëllimi i davosti ishte tu treguon njerëzve që gjykimi do të komo të mollot. Çe ku ishte në burg. Atë kur doli nga burgu, çfarë bëri? Arriti qëllimin që i dha Allahu Subhanallahu Teala sepse kjo ishte dhurat për Allahut. Pra ne thotë Allahu më dhëruar, ku kedhalike me kana Yusuf fil ard. Kështu thotë ne i dha pushtet Yusufin tok, tamkin dër të themkin do të të pushtet që ke drejt zop zoptosh pushtet prej Allahu më dhëruar. Atë si mundet që Allahu i thotë Isuvet kam dhënë pushtet ku ai ishte në dimim, shemuli, jësuf, të vërtet drejt veprondave të zgjfare. Shiko tashi domthon dallimin. Më bënë Allahu të son kushëndimi. Ky është shembulli i Isusit Yusuf për treguar që për treguar që ky është kuptimi i vërtet i Isusit Yusuf, edhe si e kanë përdorur njerëzit e Yusufiu se duke duke pretenduar se Yusufi ka gjykuar me ligjit të Qafirëve zotin e roit. Që Josuf verilisnam ja qëllimin e dhaustie kishte u thoshte njerëzve gjykimi takoma të mullaut. Kuza ta funfunduara mullausi dhurat i dha atij mundsinë që gjykonë njerëzit të xhafirëve. Zot më ruaj. Vërë kokën, vërt dur në kokë. Qëllimi i tosti ishte i gjithë për të larguar njerëz nga shirku i bindjes, për të larguar njerëz nga shirku i bindjes. Ideja është domosdoshmë që kuptohet që përdorimi i gabuar i argumenteve çon në problematika. Tash i fushi i demsimit që na në formë të qartë Allahu thotë gjykimi të komë të Allahut. A jete kurnor do gjykimi të komë të Allahut. Lutëm shumullah. Gjykimi të komë të Allahut. Atë kur ti vjen i person te historia e Jusufit dhe keq përdorë të duke mos pasur faktin qartë që Jusufi ka gjykuar me ligjin e ne pyetë pas ç'i bën. Mi argument që Jusuf pasoj gjykuar me ligjin e Allahut. Mi argument. Jo pse po sepse kjo sepse ashtu sepse nat pushtet çu ka qenë dhe fillon dhe ato pasaj rezultatet. Kupton? duke menduar me zinxhir mendimesh denu rezultatin i koqja Allahu qen qar gjykimit e komotollod nga gojë e Jusufit alayhiselam i bë qe i sovelesana pasajën si punë oxhallavit do të bëni si të mos bëhesh tiun i sovelesana nga pashetin e vet sipas ditë të mbretit Jusufi alayhiselam u takon u takon ta merrte vllain e vet rob pse volli thon po ai prap vli sepse kishte kishte pushtet edhe ideja është vëzesa që tregoj domun që shiko kjo është një histori historia e Sufit alayhiselam edhe kjo subhanallahu saj qartë edhe në e edhe të kërënoj që thotë që kimi të kërënoj të më laot edhe si, si dhe më thënë njëriju me hamëndi i filo dhe i kështë përdo argumentet duke argumentu me, me, me një lojforme e cile është për e saj mund të kuptoshët më shumë se një gjë por në të vërdet nuk mund të gjithë dhe me, me antë të loj argumentimi argumentet dhe qarta, kërënoj dhe sënetit e cila tërgojnë formë qartë të kundër të nësaj të është, që që që në dhe në Mohkim edhe muteshapi. Argumente të qarta që promovojnë një kuptim dhe argumente që nuk janë të qarta promovojnë më shumë si kuptim. Po pse të argumentet që nuk janë të qarta nuk kupton atë? Shkoti argumente të qarta ose pse po kuptoni? Jepu po të shpjegimin e tyre dur. Desha të trëgoj, desha të rroj diçka dhe lidhe me çështën e Yuseufit. Lidhe me shikurin e popullit të Yuseufit. Populli i Yuseufit nuk kanë pas problematika siç kanë pas domthon popujt e tjerë. Pse? Ata njerëz nivnen me like-et. Thotë si si kanë dhënë ato gratë? Për Yusufun alayhis salam, qul haashalillahu, thonë në më në shqip asra Allahu, do të thonë një fjalë. Ma hadha bashara, in hadha illa malakun karim. Nuk është një, ky është një vepër më si një melek i nderuar. Për Yusufun alayhis salam, do një melek që më me lagjet që janë për dritën që janë të bukur, me lagjet. Kush? Populli i Faronit i Yusufut alayhis salam. Grat tjetër si i thot ministri gruasve që do don të bënte imoralitet me me Yusufun alayhis salam, si i thot, mase merr vesh ajo kishte faji. I do të kërkoj falje për gabimin që kam bërë sepse ti je këpër gabimtarëve. Ti kërkoj falë Allahut, si çfarë është besimtarë? Ata kanë pasur besimin në Zot. Fakti që ai i thotë Gusvet, kërkoj falë Allahut për gjërat që ke bërë, do të thojë gjuna e zinan. Domethënë populli i Yusufin alayhis salam ka pasur disa lloj gjërash që shikojnë bënë pak të thonë të njëjë besimtarët. Nivim me like, nivni në Allah. E pranoi betimin e Allahut, i thon vllëzit, vllëzit të Jusufit, kur vinan t'i thonë hyn hajdut, i thon t'allahi, thon pa she Allahun, ju e dini që ne nuk kemi marrë për skatruën tokë, dashur për të vjedhur. I buton Allahu për qytata ti besojnë. Do të thonë që gjithë kanë betim në mohon ata. Kupton? Sërzden ndaj njëri tjetrit në formën respekt e respektit që kanë pas lejuar, nuk kanë pas ndalume. Atëh kush ka qenë shiu këtyre, atë shiu këtyre ka qenë kujt që të thuaj. Për këtë arsye dhe Jusufu alayhis salam gjithë davën e vet ose shumicën e saj ose gjën kryesore Dawud vetë ka pas përqendruar te pika që thot inil hukmu illa lillah, gjykimi takon vetëm Allahut. Atë ky profeti Allahut, ky ka qen thelbi i Dawud stij. E më bon Allahu që i qen subhanakallahumma hamdushan ila hadis tokë ve lek Allahu shpëtojë të gjitha.